Изваждане Десета лекция от книгата Време и сила Младежки окултен клас Година пета Беседата е държана на 17 януари 1926 година Верен, истинен Чист и благ Всякога бъди Размишление Чете се резюме на темата за какво мислят птиците. Четоха се темите най-полезното растение. За следният път пишете върху темата най-силната гласна и най-меката съгласна в българската азбука. За да напишете тази тема, трябва да се спрете внимателно върху всяка буква от азбуката, без никаква философия, без никакво умуване. Произнасяйте спокойно буква след буква и наблюдавайте какво въздействие ще окажат буквите върху вас. За вас е важно какво впечатление вие ще придобиете от всяка буква, а не какво другите хора казват. Сега нека излязат вън пред черната дъска десет души, пет братя и пет сестри и всеки да напише по две числа и по една буква. Първият ще напише две числа, които трябва да се съберат. Вторият ще напише числа, които да се извадят. Третият да се умножат. Четвъртият да се делят и така нататък. Написаха се следните аритметически действия и букви. 5 плюс 3 равно буквата А. 9 минус 4 равно буквата О. 2 по 4 равно буквата К. 8 делено на 2 равно. Буквата Д. 9 плюс 2 равно буквата Б. 10 минус 2 равно буквата Ж. 7 по 3 равно буквата П. 5 делено на 2 равно буквата буквата Н. 4 плюс 4 равно буквата Л. 7 минус 2 равно буквата В. Това е една задача, която трябва да разрешите. Кое число се среща най-много в тази задача? Числото 2. След него числото 4 а останалите числа се срещат по два и по един път само. При това забелязва се, че резултатът на четири от тези действия е все 8. Какви думи можете да образувате, които да започват с 10 букви написани на дъската? Вода, лодка, кола, плава, КОЖА, БОЛКА, ВЛОЖА, ВЛАКАНО и така нататък. Нека всеки от вас се опита да състави едно изречение, в което да влизат думи с начални букви от десете, които написахте. Наблюдавали ли сте какво влияние оказват различните числа върху човека? Всяко число има определено значение. Например, тройката представлява закон за размножаване. В действието 5 плюс 3, тройката е вътре, което показва, че човек трябва да расте, да се размножава отвътре, а не отвън. И то с действието събиране. При действието изваждане 9-4, Имаме числото 4, което е положително число. Следователно, когато се натъкне на някакъв кармически въпрос, човек трябва да действа смело, съобразително, веднага да го разреши. Числото 9 е резултат. Веднага ще извадите перото и ще започнете да плащате. Ще извършите изваждането. 9 4, т.е. ще платите без да отлагате. При умножаването на числата 2 по 4, имате едно пасивно число и друго положително. И двете са божествени числа. Числото 8 е число на безконечността, на вечността. Ето защо. Когато работите за истината, не очаквайте бързи резултати. Резултатите на истината са във вечността. Истината не се занимава с дребни, с материални работи. Който търси истината, той трябва да бъде човек с жест. Той трябва да има голямо търпение. Освен по този начин, вие можете да се спрете на числата и от астрологическо гледище, да видите кое число с коя планета е свързано. Например, числото 4 е свързано с Юпитер. 9 – с Луната. 5 – с Меркурий. След това разгледайте цветовете на плодните дървета и вижте по колко листа има всеки цвят. Световете на черешата, сливата, ябълката и крушата са съставени от по 5 чашелища и 5 венчелища. Защо именно тези цветове имат по 5, а не по 6 листа? Добре е да изучавате астрологията, да знаете всяко плодно дърво с коя планета е свързано. Като знаете това, разумно ще се ползвате от плодовете. Ако искате да се ползвате от добрите влияния на някоя планета, ще употребявате такива плодове, които са свързани с нея. Наблюдавали ли сте върху себе си какво влияние оказват, например, черешите? Черешите внасят радост и веселие в човека. Човек трябва да наблюдава влиянието на плодовете не само върху физическото си разположение, но и върху своя характер, за да се ползва от тях като метод за възпитание на децата. Човек не трябва постоянно да употребява един и същи плод, но да го взема само тогава, когато иска съзнателно да се ползва от неговото добро въздействие. В това отношение могат да се дадат ред правила, но има една опасност, която днес още не позволява това. Опасността седи в критичността на човешкия ум. Западният човек има силно критичен ум. Ако му се дадат някакви методи и правила, той започва да философства. И по този начин разваля работите. Западният човек работи с опити. Той трябва да прави много опити, сам да дойде до известно заключение. Като мине през гъстата материя, тогава ще започне да пъпли отдолу нагоре към високия връх. Щом стигне върха, той ще си даде сметка колко енергия е изразходвал, и тогава ще си отговори, струва ли си човек да изразходва толкова много енергия, за да се качи на върха, или е по-добре да запази енергията си и да предпочете пътя на малките съпротивления. Източният човек е майстор на слизането. Дойде ли обаче до качването, там той се обленява. Например, Индусите са пред самите Хималаи, но не правят опити да стигнат върха. Англичаните обаче са предприели много експедиции към Хималаите и не престават още да предприемат такива. Техните опити са оправдани. Те вървят в духа на окултната наука, която казва «Никога не се произнася и за нещо, преди да си го опитал». Който е опитал нещата, той има право да разсъждава. Докато няма още никакви резултати, той трябва да мълчи, както пилето мълчи в яйцето. Докато не дойде денят на излюбването му, то мълчи, спотайва се в яйцето. Щом излезе от яйцето, пилето има право вече да се произнася за света. Следователно, докато се намира при неблагоприятни условия в живота, човек трябва да се вглъби в себе си и да мълчи. Щом излезе от неблагоприятните условия, той може вече да говори върху онова, което е научил. Докато яйцето лежи 21 дни под квачката, ние не можем да кажем, че то се намира под ограничителни условия. Обаче, минат ли 21 дни и пилето не излезе от яйцето, за него настават вече ограничителни условия. Ако яйцето не се използва на време, то започва да се разваля. Отгоре казаното можем да извадим следното заключение. За реализирането на човешките мисли и желания се изисква определено време, определен срок. Ако този срок се продължи или намали, заедно с това се губят възможностите за тяхното реализиране. Ето защо, докато яйцето не е пролежало 21 дни под квачката, то не трябва да се вади. Но и повече от 21 дни не трябва да се задържа под квачката. Този закон се отнася и до семенцата и до плодовете. Този закон се отнася и до вътрешния психически живот на човека. Всяка мисъл, всяко желание на човека, което е в хармония с природата, винаги внася разширяване вътрешна лекота. Щом не е в съгласие с природата, човек изпитва вътрешно стеснение, вътрешно ограничаване. Сега, като останете свободни, правете наблюдения върху своя почерк, както и върху почерка на близките си, за да изучавате човешкия характер. Наблюдавайте на къде завършват буквите – нагоре или надолу, надясно или наляво. Същевременно изучавайте четирите математически действия и приложението им в живота. Например, изваждането има приложение при търсене на нашите погрешки, както и тия на нашите ближни. Дойде ли въпрос до погрешките, човек трябва да бъде абсолютно справедлив, безпристрастен, да ги тегли на точни везни, нито да ги преувеличава, нито да ги намалява. Само по този начин човек може да създаде в себе си устойчив характер. Само така той може да уравновеси силите на своя организъм. Упражнение Всички наредени в кръг един до друг. Ръцете назад силно изпънати. Десния крак напред силно изпънат. Бавно клякане при положение на ръцете, първо хоризонтално напред, после настрани и назад. Това движение на ръцете се повтаря няколко пъти ритмично. Изправяме се. Левия крак изнасяме напред, добре изпънат. Клякаме. Изнасяме ръцете напред, хоризонтално. После настрани и назад. Изправяме се, изнасяме ръцете на страни. После ги поставяме пред гърдите. Пръстите на ръцете са един срещу друг с дланите надолу. Правим широки полукръгове с ръцете напред, настрани и сваляме ръцете надолу. Верен.